Сосни порипували, мов, снасть. Заступник покійного комісара виголосив промову. Її слухали мовчки, без салютів та музики. Раптом заспівали тихими голосами старе шахтарське страданіє. Морені бійці співали з нелюдською силою над мертвими товаришами. Шубенко не злазив з коня. Він боровся з тифом та боявся втратити на землі рівновагу. Підспівував, наче крізь сон, наче мимоволі. І коли пісня скінчилася, комісарів заступник вів далі промову. Науковий соціалізм, казав заступник комісара, а також мир халупам і війна палацам. Вимагають такої доктрини, щоб бити ворога пощади. і наші товариші перевернуться в землі, коли ми забудемо ці слова. Петлюрівське військо вступило в контакт з польськими панами і маршалом Пілсудським. Воно хоче відвоювати собі Україну і наш непереможний Донбас. Це військо буржуазії та багатого селянства – Вимахує жовто-блакитними прапорами і робить контрреволюцію. Наші товариші упали в могилу, і ми знаємо, хто їх поранив. Одного – петлюрівська шабля, а другого – польська куля. І соціалізм вимагає. Та Чубенко вже їхав лісом геть, поминувши заставу, наказавши їй. Пильнувати. Він їхав на розвідку і мав надію знайти лісникову хату чи взагалі якесь відмітне місце, щоб орієнтуватися на карті. Кінь обережно ступав лісовою дорогою, наставляючи вперед вуха. Він почував відповідальність поїздки і чорні стовбури, Чорні тіні викликали в його конячій уяві Якісь атавістичні образи. Кінь стиха робив спроби заіржати до своїх спогадів. Кілометрів зотри ліс тягся густий і незайманий, а там вирізбилася під місяцем широка просіка, і далі видко було, що ліс кінчався. Праворуч пішла низина, мов, до ріки. Лісовий молодняк розбігся від просіки. Спочатку були купи й ватаги, і це було так зване передлісся, а далі пішли купки й кущі, і нарешті окремі дерева розбрелися по рівнині, в'ялою соломою й вогкою землею пахло з полів. Чубенків кінь раптом зупинився. Чубенко машинально притис його шпорами. Тривожність передалася йому від коня. За просікою дорога знову йшла лісом, і за що не хотів туди йти. Та хазяїн підігнав і ось заїхали під дерева. Чубенко тримав у руці Ноган, пахло лісом і чимось людським. Чубенко хотів повернути назад, і в цей час щось волохати впало на нього згори, мов кошмар, втрачаючи свідомість, Чубенко проклинав усі тифи на світі і схопився руками за гриву, сподіваючись, що кінь довезе до загону.